Välkommen till skrattröstande podcast avsnitt 22. Och det var vi igång igen. Härligt. Amen. Nice. Vi spelar in inför publik för första gången så att det är därför vi är lite spela. Jag heter som var lite Bastian Jag heter Erik Fredriksson. Och jag heter Miro. Och så Jon är med idag med. Mot sin vilja. Ja, mitt finger, han att vara med. Det var bara för att vi inte kunde få hit Sven tror jag. Mm. Så att vi var tvungna att ta hit Jon. Har du frågat han? Eh, nej. Ja vad fan, Jag, jag är du... så feg. <laughs> jag, jag, jag, har sett han. Jag, jag har inte sett han, jag har inte sett han Jo jag träffade han i duschen häromdagen. Omdagen. Jag tänkte att det kanske inte är rätt tillfälle att fråga De träffar varandra i duschen var det, det är då du ska fråga Det var då han <laughs> slank in Vem tappat polen? <laughs> Båda två Jag hade inget polen så du kan väl lista ute Sebbe var ute för att folk skulle tappa polen Han typ slog dem med händerna på folk Är <laughs> um, det här skrattretande podcast på, på Facebook? Ja Vad är skrattretande? Det vet jag inte Nej. Vi, vi har Facebook ja, gå in, gå in och like oss. Hur många gillningar har vi? 20. Men Det var typ mm. en för varje avsnitt. Hur? Vi har 32 gillningar. det är fan bra. Åh oh, fan. Ja, det är nice. Så fan, in och, in och gillar oss där. Och när ni har gillat så bjud in här kompisar. Ja, precis. Men eh, måste du med i en annan podcast? Ja. Ja, det är det. Nej. Du är med i Borås podden. Ja, just det. Ja, ja. ja det det. Ska vi ta och göra lite reklam för den? Nej. Även om det var ditt. Nej. Nej. Nej. Jo, det tycker Nej. jag. Nej. boråspodden.se, är en podcast om Borås. Det måste jag med. Så ni kan gissa hur bra den är. Den är ju skitdålig. Ja. Den är faktiskt. Ja. Nej, det är det värsta. Har ni lyssnat på den någon? Nej, men Nej. ska göra det. Nej. Ja, Nej. gör inte det. Nej. Nej, jag gör inte det. Ska vi inte göra det? Jo, men gör det. Men jag blir fan lite sur när jag lyssnar på senaste avsnittet idag oh, oh, oh, oh, okay, oh. Ja, Dels för att du är negativ hela tiden Det, är, det är ju inte Det är du det är ju inte. Det är Jag är bara du. fyller på med lite konstiga kommentarer ja. Vad var det du blev kallad, djävulens advokat kallar de dig i senaste avsnittet ja. De sa att det var bra att ha någon som klankar ner på mm, det grejer ser Det är ja. typ det här också också ja. Positivt Men så pratade du om Kristoffer Appelqvist ja. Och då blev jag arg faktiskt. Varför blir du arg på mig? Du kan inte bli arg på mig. Jo men du var inblandad i det. Det var ju inte. De flesta av er hade inte ens koll på honom. Någon sa att han var dålig. Ja. Och så bara han har väl varit med i något Pangelhumorprogram. De står parlamentet för mig. Ja, han, ja. Har, han var fan årets manliga komiker för året. Var han? Ja. Förra året så Vem då? Vem det jag? Äh. Ni har, har ingen koll på vad ni Försöker pratar förlåt, om Förlåt Appelqvist att jag inte har koll ja. på dig uh, ja. Jag sitter på tv Men ja. förlåt bra. Och Sebastians vägnar Och förlåt oss vägner att Vi tar upp det här i detta ämne och Vi har på ett bra år helt, helt enkelt Vem... Men han skulle ju varit med här egentligen Vem är, Vem är det? Ja, du, du, du ser, du ser, här har du en kille som inte ens vet vem man är och du klänkar på oss, men han är ju finn. Du ser, skrattar ja. vet inte ens vem killen är nu. Hur hur ska det här gå? Erik vet vem man är? Jag vet vem man är, ja. vem är han? Han är eh, en kompis. Men i förra avsnittet så sa jag ju att eh, vad fan var det sa? Jag vet inte. Jo, att, att eh, jag sa min Snapchat. Jag skulle folk skicka Snapchat till jag mig. Jag har fått den då. Ja, jag har fått två stycken. Nej. Jo. Wow, vi har det, två lyssnare. En från din mamma och en från din pappa. Nej, en från Erik Tjej Yes. <laughs> ja Aha. Och eh, en från någon jag inte vet vem det är Sven <laughs> nummer, <laughs> nummer två, eller så är det Jens Nej, ja, jag, jag tror också. inte det jag, är säker. jag fick bara en bild på iTunes När har lyssnade på oss Jag tror också att det är Jens, det är Jens. Det men han, Du, du trodde inte, han, inte han. ens att Jens fanns Nej men du, du fick en bild men jag, tror ah. var... Nej, jag skickar en bild på Sven till dig Ja, det kanske du är ja. så, jag, Jens, du vet, han är buss Jens ja, berätta ja. om honom. Jag har inte sett han på länge. Nej. Jag tror han har gått och dött. <laughs> ja, du såg det Jag Ja. Han. Jag var vän. Alltså Jens är en alkoholist slash uteliggare som alltid brukar åka buss. Ja, han är skittrevlig faktiskt. Ja. <laughs> bara, en gång kom han fram och satte sig med på bussen och pratade med mig. Pratar vi återigen om Viska Forssarets framtid här? Eller? Sven Sven Holm, Det är gettot i Viska Forssare. alltså. Ja. Du har ju faktiskt en uteligge här som sitter utanför Granada. Och nätet var Granada ligga här. Ja. Det är typ på ett höger här. Ja. Där sitter det faktiskt en som sitter med en kopp. Som faktiskt vill ha pengar. Så det kan tänka på som gång. faktiskt vill ha pengar. Som faktiskt vill ha pengar. <laughs> Eller behöver pengar. Jaha. Men så, så du menar att det, det är inte, de hör inte till de andra som sitter och tigger? Nej. Som ja. inte behöver pengar. Jag har inte sett någon annan som sitter och tycker. Det sitter ju folk där borta, där borta. Någon, och så sitter det folk där borta och där borta. Det är fan över hela jävla borgen. Ja. För som inte ser det så pekar Erik på hela stan. Mm. <laughs> men polisen har varit i blåsväder i Arne. Och det är inte romerna den här gången. Det är judarna. <laughs> det är den här gången. <laughs> Nej, det är så att eh, den polis i Västmanland som har snattat för över 90 000 kronor men får jobba kvar för att han är kleptoman. Jag tänker lite shit i sig. Varför vet jag inte ens upp det här? Vadå? Vad är kleptoman? <laughs> alltså, oh. finnen i studion här. Ja, det är saker när man har den. Man tar allting man kommer åt helt enkelt. Vad nice. Nej, men under tre veckor så lyckades han snatta för 90 000 spänn. Det finns ju folk på max 10 000 som går och snattar också. Med, <laughs> med den här skanners För ja, typ men. 120 000 <laughs> Men... Bara om... Men han får jobba kvar trots att han uh, har snabbat. Ja, det är rätt. det. Är rätt. det är rätt. <laughs> Men om vi, om vi, vi... behöver mer snabbare <laughs> På tal om pengar så kommer Erik på en grej så här med pantburkar om man samlar in dem inom två ja, år. Okej, okay. om vi samlar in dem om två år så får vi ungefär. Ja, vad var det typ 14 000 på två år. Ja. Och så ut. Två... Och då vill jag räkna med att ha 20 burkar per dag. Ja, 20 burkar per dag. Alltså Tre, ni ska gå omkring i stan och samla burkar. Ja, och visar är ju två kronors också Okej, okay. det här är Bäckings nya miljöprogram <laughs> Presenterat i Borås Eller i Svetsrätten menar jag ja. Det är ju ingen vidare för er längre Det här är vår, vår miljonsatsning Ja, sningar. men vad, vad är tanken att ni ska göra Med de här 14 000 kronorna så att ni tjänar på två år? Spara, sen ska få ett jobb Purr. <laughs> Purr. Det Är så de finansierar eh, Macboxen? <laughs> jag känner att du kan tjäna 14 000 Snabbare än så Nej, nisch kommer, kommer du ihåg att man var lite när man sålde jultidningar? Ja, oh. oh, men det var ju så drygt Herregud det var drygt. kul! Min sida ja, gör det Jag vågat <laughs> <N> <laughs> Men det inte var del. ändå så lätt pengarna pengar ändå. Ja. Man fick ju inte så mycket Jo, man fick ju pengar och så fick man någon sån här premie, så fick man premie. Ja. Ja. Och Då tog man bara något nödvändigt man ville ha mm, precis typ Jag något... har en glasmaskin hemma man som jag aldrig använt en lavalampa Åh <laughs> oh, oh, lavalampa lava lava lampa Det kommer tillbaka Det, är nice. det är, lava -lava är nice Vi har pratat ja. om lavalampor innan här gjorde ja. också hemmajorda och Ja Hemmagjorda gjorde fan gör du lava lavalampor Ja du får gå tillbaka Och lyssna på avsnitten Vilket Vil avsnitt, avsnitt var det typ Jag vet inte Tre Det var bland de första Två eller tre jag tror jag det var Bara berätta för mig. Men jag kommer inte ihåg. Nej, men, det var typ någon i England som hade försökt göra en egen lavalampa. Och så att... på kuppen. Nej men den hade exploderat så att hon hade bränt ner hela huset. Ja ah, och dött. Jag vet inte om hon hade dött. Nej det stod det inget Nej. om. Men vad äh, var det hon hade använt? Typ schalati eller... Ja det var så här, dumma grejer. Så men hade hon gjort det på spisen. Silikon måste vara varit himlenat. Nej ja, jag vet inte. Det är det ingen man. jävla skönhetsoperation. <laughs> <laughs> Nej men. Oh. Du har silikon till så mycket <laughs> annat. Men okej. Okay. Men det är ju kanelbullens dag idag. Är det? Det är det. Nej. Så att då har jag en liten överraskning till er här. Vi ska tävla. Nej. Nu Detta ska vi... snabbast. Nej, men jag tänkte vi skulle misa till det med lite kanelbullar. Nice. Fan vad najs. Nice. Jag väntar på mina munkar. Ja, men du får två kanelbullar istället. Fan. Har ni några andra sådana favoritdagar förutom kanelbullens dag sen du brukar jag fira? Sämnor. Ja. Det är jävligt gott med sämnor Ja. Fyfan. Klamydia-dagen. Ja. <laughs> Hur firar du den då? <laughs> han sprider, han sprider <laughs> jag, sin smitta. Jag sprider, jag sprider, sprider klamydia, sen botar den. Okej. Okay. Hur då? Jag vet inte fan. Nej. Tjena. De var torra, de var hårda. Nämen eee... Eh... De här är ju inte sedan, då. Nej. Vadå? Någonstans. De var torra. fan vad dåliga bullar. Var det gårdagens eller? Ja. Nej, den var precis när man kom in på Ica. Tror jag dem. Hur mycket kostar de? En spänn uh, 20 spänn för 5. Uh, ja, är, okay, är, mm. är det säker? Okej, så är det blivit en intyg Det är kul att ni... jävla oh, jävlar, han kan tala på det här. Det är kul att du... <skratt> jag sa ju <inte>. det. <skratt> det är kul <skratt> <skratt> Det är en som knäckebröd. Knäckebröd. Ja, det är kul att ni uppskattar när jag köper saker till er. Mm. Det är kul att du köper saker som inte har kvalitet. <skratt> Jag tyckte, jag tyckte de hade karisma. Haha, <laughs> hade de. Där får du gott göra. Får <laughs> du gott göra? Och lätt. Vad ska man ha till nästa fredag? Jag får bestämma, det är du som är... Mm, äh. bestämma. Inte en piska bara. <laughs> ja, men nej. Det kostar, det kostar max 20 spän. Munkar. Mm, munkar! Det kostar munke. Åh, mm. vad bra! det är Prata inte med mat i munnen. Det är, inte idag, det är inte mat i bullar. Kvalitet. Nej, men jag tänkte att vi skulle fira, fira lite när det var kanelbrönsdag. Det ja, är med. en tugg, men bara väck i munnen. <laughs> inte ens ett tack får jag. Nej, nej. nej. känns ju bra. Nu händer någonting på torget. Säbben måste titta. Nu tar vi tar en paus och vi ska titta på. Det blir ingen lång paus, du tror du trodde det? Vi har bråttom. Oj, va? Nej, men vi tar en paus till. Måste gå och bajsa. Men nu gick det med det tv-spelet som vi skulle spela här. Du pratade om förra veckan, det jävla skräckspel. Så länder du. Alan Wake. Alan Wake, ja. Hur fan går du med det? Ja, nu ska vi spela det evla spelet. Nu har du tid. Ja, men vi, jag tycker vi gör det och spelar in podd samtidigt. ja. Fan vad kul det hade varit. Jo. Säg extra avsnitt. Kommer det bli gåva? Nej men att vi, ta, att vi typ tar ett avsnitt när, när vi spelar in. Ja, och så får vi, får vi vår reaktion inspelad liksom. Nej. Ska vi ta det nästa vecka? Kör på. Ja. Men det finns kök här i studion va? Ja. Då skulle vi kunna baka en gång och spela in podden. Jo hade inte det varit kul. Det hade varit så jävla, jävla kul va? det vi ingen ugn? Har vi ingen oh. ugn inne. det? Men har vi plattor. Vi har bara kyl och en diskbänk typ. Jaha. Men då kan vi diska och spela in den. Men vi kan ha chokladbollar. Åh oh, ja, för fan. det är man ju ung. Ja. Ska vi baka och spela in på det? Nej. Oh, för fan jo, det kan man. vi inte. Fan man ut tekniken lite? Ja, men det löser vi. Det löser du inte vi. <laughs> du löser det. Jag fick ställa in datorn själv idag. Ja Grattis Det gick ganska bra Nej det gjorde det inte Det kan din flickvän inte göra också ja. Men det gick Nej det gjorde det, det inte Det gick Jenny ja, det gick Hela studion vänt på att ja eller nej Nej Vi fick ett som. skratt nej! <laughs> Ett skratt det ser allt mm. Ja Ett skämt som vanligt Nej men Jävel Hej du... det, det var Mosses Nej jag vill inte den Han var fast <laughs> ingen hård det, Ja Det här är, det här är mitt sätt att säga tack Jag tar en andra bulle Give blocks Ja Han, han, oj Alltså, du på mitt bord Give blocks. Vadå? Kolla, lyft på, bullen. Lyft, lyft på din bulle Lyft på bullen det du Lyft bullen. på bullen Sebbe, lyft på bullen Ja, ser du Vad han gjort? Han... Nej, Sebbe Han spelade Red Bull förra veckan Första som spelade någonting i studien Överhuvudtaget Och nu sölar han på studiebordet Alltså, det är inte okej okay. Då borde jag dö alltså. Ha, alltså, har vi någon vi kan ta in istället för Sebbe i skrattfriheten? Sven, Sven som programledare Sven. Sven. Sven. Alltså jag jag nästa prata med Sven och ah. ta Sven hit nästa vecka. Han kanske har tid när ni står i duschen. Med dig. Ja. Ah. Vad har maskerat som duschen då? <laughs> Nej men jag såg han så faktiskt det... när han inte hade kläder på sig. Alltså han duschade typ. Det här är så jag, som vet inte om jag, vill... Vill om jag vill jag vet inte om jag vill veta mer om Nej. det här. Nej. Det jag. Alltså Du vet, när man kommer till en sån här podcast så ska man typ förbereda ämnen med några grejer. Ja, men har det Har du några ni... mer ämnen förberett? Nej, jag trodde vi skulle dra på polisgrejer men... Ja, oh, den <laughs> förstördes ju. <laughs> det dog ut, kan man säga. Men har du ingen mer? Mm, nej. Det är så dåligt som programledare. Mm, ja. Det är du som ska föra på det. Ja, precis. Ja, men du är ju fan lika delaktig som jag. Inte ja, du du som, som är... Miro är typ eh, bihang. Jag ja. är hitvingad. Och Erik... Eh, Erik, är Erik, är är Erik är standard. Erik är standard. Han är, han är alltid med. Men Erik men för... är som slatan, han är stjärna men han vill lite producera, Medan du är typ Anders som alla geller. <laughs> Tack. Ja, vad vad vad ska man säga? <laughs> ja. Men ja, är det som hit. Ja, ja men vi måste eh, nu? Jag tycker det är dags att slata är mål så att eh, Erik tar upp något. Va? Emiro, du hade någonting? Ja, ja, jag vet en sak. Som jag ah. sa, som jag sa något. du som jag... just det, men... just det. <laughs> Punge... Ta din grej Pungebröder Nej men skit i det här. Nu ska måste dra sin grej här Vad <gör> <gör> fel grej? <Jag> vill, <gör> va, vad är det han Mose, har? Mosse vad ska du dra i? Vad är det han har runt halsen? Vem? Han som står där Vem? Med något rosa Vem? Vem? Jo men det är någon så här jävla feministförening Som har gått och klätt ut varenda staty i hela Borås Nej Jo Jag ser inte en Aha där Aha, okay. de, de ville ha över ja, tusen medlemmar så att då hängde de upp eh, Har du gått med? <laughs> Nej. Nej. Vilken inte Nej. feminister Nej. Ta fram B kanske så kan vi upp lite massa ämnen Det, Nej, är, det är ingen jävla Du är inget internet här Ja men ta upp asoblalet då. Ja, internet är ju fan en historisk grej här det är internet. Nej. Han är det, det ska jag berätta han för. Har han, nät. Har han, för. Han, han har med. Jag ska berätta för Jag ska berätta för dig hur det här gick till. Jag kan berätta hur det gick till. Ja. Sebbe, jag vill... Sebbe gick in i Gadroben, tog hästen? <laughs> Nej. Köst. Sen dansade han lite. <laughs> så här i <med> sina lurviga. <laughs> så här och så sjöng han en sång Så här gick det till. Så här gick det till. Han sjöng svordomsvisan baklänges. <laughs> jag var här igår. Jag du med min dator? Nej, det var jag. Nej, det var inte. <laughs> jag förnekar detta. Det <laughs> stämt. <laughs> jag var här igår med min dator. Grattis. Ja, och han så är han med i, sin då. Vad gjorde då? du? Vad gjorde du då? Han satt i träning. Är det därför där Är det inte därför toarullen inte klarar toar, längre? Va? Jag bajsade Sätt igår men. Bajsade han han, han, han sket här igår? Nej, Miru skulle vara den första halvet. Öh, Miru <laughs> skulle vara den första. Alltså han gick, det tog typ max alltså 30 sekunder. Han bara gick, det så skita och så kom han tillbaka för att Han känner sig inte bekväm på toaletten. Det är jag, det är jag och Sebbe som är reserbajtare. Men du går in och så typ står du på bara. Men du har för mycket släpper. hår som är i vägen. <laughs> Den. Där, där. Ja, oh, men berätta hur fan hade du fick nätverk nu för fan. Det här ja, var bara på toaletten. <laughs> det här var väldigt komplicerat. Jag var hemma med min dator. Uh, Mosses bror var här. Aj, men han är Och så uh, alltså fråga, kan jag kan få lite internet. Ja, jag, ska, jag måste bara starta ja, ja, upp min dator först. Ja, aha. Och så fick jag en lång jävla kod jag skulle skriva in <laughs> på min dator. Och så sa han, vänta, när jag ser nu så trycker du på anslut. Då hade han typ hackat sig in i routern genom hela brandvägg. Och så när jag tryckte på anslut var han tvungen att godkänna mig. Ja. Oh. Oh, nice. Och så var det, alltså det är så jävla säkert här. Systemutvecklare, mm. tyvärr. De är paranoid i hela bunten. Så därför kan ingen få internet om inte Moses bror här? Jacob. Ja, alltså, jag, vi, jag kan fixa det, men jag orkar inte. Wow. Ja, du orkar inte. Du kan inte. <laughs> jo, jo. Alltså, det, tog jag, inte det tog ju typ en hon. halvtimme för förrän att komma in på den jävla routern. Nej, men du får spela GTA samtidigt. Ja. Jag, jag fick spela GTA i måndags. Drog du? Ja. Många gånger. Han är den sämsta på GTA någonsin. Jag har spelat två gånger. Och han dömer ut mig redan. Det är det man ska göra Tack. Men man ska alltid få ett bra första intryck Ja Och det gav du de inte Nej Typ som jag fick det ja. första gången också Så du fick av mig? Du höll med mig Jag hörde ja. inte riktigt vad du sa Nej, det, bara, du. Ja. det var ju fan du som ville ha hit vi mig första gången Nej jag ville ha Erik Just det Det är jag som är Shlatan Precis ja. niter. Men du var tvungen att gå igenom mig för att få Erik Ja men nu har vi inte att det går att typ, ta bort dig För att få produkten själv För nu har, vi, nu har vi hittat en ersättare. Ja, vi har, ju till, och med, vi har till och med Olof här nu. Ja. ja. Men vi, vi har fan ett nytt intro, det glömde jag säga förra veckan. Det kanske ni har märkt det ja. förra veckan. Ja, vi har inte kvar vårt gamla tråkiga jävla intro, utan nu har vi ett nytt gött intro. Och vem har du fått dig ifrån? Jag vet inte. Miro. Ja. Han prutta fram nu. Ja. Han kom fram när det... Nej, men det var Jon som gav oss det. Och vår man. Oj. Det har satt långt inne. Äh. Kommer det här också bipas? Ja, tack att det kommer att Jag känner paniken för att klippa det här. Det är roligt det kommer till vara så här 20 minuter långt avsnitt. Ja, Men eh, vi har ingen, du har inte tagit någon paus om att du skulle veta Vad du klipp ja, ska klippa. Ska vi ta det nu? Allt tyst. Mm, ja, klippa nu. Men jag löste det med Brandon förra det. gången. Tyst. Så nu kan det... Varför ska jag klippa här? Ja, men. Det var kul ja, det verkar coolt Men här Du vet Grejen är här om du sparar det här Och ja. klipper det här Då kan du klippa varje kanal enskilt Det kan du inte göra hemma Nej det kan jag inte Nej om du måste klippa allt Så du kan klippa bort Så, om, om, så du om, kan klippa bort Hela det, allt du säger Så om, oh, om nice. vi säger så här då Att en, en dag har du sittit här och Bara Ställ allt på att är en fil Då kan du inte klippa bort en kanal Nej då, det, det måste vara med hela <skratt> Hela podcasten oh, Någon ska sitta där och bara <skratt> Han bara sitter och flåsar Nej Det gör ni inte Så stänger jag bara av er jävla kanal. Hur stänger man den? Hur man stänger av. Visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, Jag, jag trycker teknik. på, på mute-knappen. Nu kommer till... datorn dö. Jag trycker, jag trycker, ni... jag trycker på mute-knappen. Hörde ni katten? Hörde ni? Hörde. Det är den som det står en på. Jag, jag, jag, nu mutade jag mig själv. Ja, yes. Hörde. Så. Ja. Okej, grabbar. Kanten. Vi är här på podcast. Utan Sebbe. Ja, fan. Eftersom du dissade Kristoffer Appel. Nej, du dissade inte Kristoffer var... Jag höjde honom till sjöna. Han kommer ju helgen. Mm. Ser du fram emot det? Det gör jag. Du gör det. Har jag har biljetter. biljetter. Yep. Vem ska du gå med? Med Nej. själv. Har du bara biljetter med dig själv? Ja. Du ska inte gå med någon annan? Nej. Snåla du, du, du ska alltså gå på en helt själv? Ja. Inte med någon annan du känner? Nej. Du har alltså bara köpt en biljett? Ja. Så du kommer sitta i ett hörn? Helt själv. Ja. På en föreställning. Ja. Och skratta för dig och själv. Här, <laughs> och dra in. Eh, går du på bio sånt själv också? Jag går inte på bio. Nej, men om du Skulle gå på bio? Eh, nej. Det går jag inte ensam. Vad är skillnaden? Jag går inte ensam. På måndag kommer... men går du med nu du är På Aptqvist? Ah, jag går inte med någon. Men du går du ensam. Ja men på bio går jag inte ensam. Okej. Okay. Ah, ja. Jag brukar gå med pappa. <laughs> jag tror det ja. är bättre att gå ensam. Tol... <laughs> på tal om på... På tal om bio då. Så på måndag kommer ju Metallica-filmen. Ja. Nice. Ska ni, ska ni se den? Klart ja, vi ska se då. den. För Fast vi kan, vi kan inte kolla på måndag för... Olof, Olof. kommer inte hem. Va? Boris oh. Boris där har du en sån, Han bara förstör. Olof, kan inte din Nej. pappa hänga med också? Kan ni komma hem så du, du, jag och Miro och din pappa. <laughs> Oh, Och då kommer inte hem. Ja just det, Borgsson. <laughs> Sista tåget har gått. Fan vad illa. Ja, ah, det är inte nice. Det är sådana som undviker att bli kompisar med. <laughs> sådana som bara förstör. <laughs> Konstigt är det att jag har kompisar då. Det har du? du är det <laughs> Nej. Det är bara det är bara jag har förra veckans podd. Ja. Ah. Har du eller anmutat det nu eller är du fortfarande mutad? Oj, jag har mutad. <laughs> Nej, det är du inte alls. Du driver. Är du högst högst? Nej, det var jag inte. Ah, okay. <laughs> Fan vad synd. <laughs> hade, jag, hade jag varit sämst om jag hade haft... Ja, ah, du Du är hela ah. sämst. Jaha. Du har varit sämre än sämst. Ja, vad dålig du har varit då. Du har det, mm. det är så att eh, Mossa twittrat tweetat till oss. Ja, <laughs> ah, wow. Och eh, han har inte varit eh, så snäll mot oss i sina tweets direkt. Ja, har väl. Oh, sitter i studion och väntar på att skrattar att jag ska börja spela sin podcast Sämsta fredagen på länge Hashtag skit mig <laughs> Jag var rak, jag var ärlig var med begärd uh, Att du skulle skriva Sebbe i det också Ja, oh, förlåt Typ tio minuter senare skriver en inspelning. Skulle börja klockan tolv, vilket är fel Vi skulle börja typ tio över ett ja, Vad se jag tolv? Ja, tio över ett, fan, vi slutar tio över ett Oha, jag inte ett Nej Oj, förlåt men det har varit ganska gött att spela in inför publik eller? Nej. Ja, de är med bakom oss så jag, jag vill ja, inte ha Jag ser inte. Jag tycker vi någon. borde göra det här inför en större publik ja. någon gång. Nej. Aldrig, jo. jo. Nej, då måste man ju tänka. måste på vad man vi, säger som inte känner någon ny. Vi säljer biljetter typ. Ja. Oh. Så får folk komma hit och sitta i soffan och, alltså, och lyssna. Alltså det blir så rätt ser in igen. Ja skulle vilja komma hit och se på dig. Sven. <laughs> Nej, inte alls han. Ska vi kolla på hashtaggen kanelbullens dag på Twitter? Se vad som står där. Nej, det är verkligen kanelbullens dag idag. Ja det. är ska, alltså, ska vad finns? Det jag ska för jag jag äta kan kanelbullar när jag kommer hem. Men vad finns det för dagar? Ja, vad fan finns det för dagar? Fet... Fetisdagen. Fetis Kanelbullensdag. Ja. Kanelbullens dag. Waffeldagen. Eh, Waffeldagen. Klamidiodagen. dagen, Voffeldagen. Voffeldagen. -dagen. <laughs> barns dag. Kvinnodagen. Kvinnodagen. <laughs> Fast det är med kvinnoveckan. Finns det typ inte jävla aidsdag dag också? Det finns det säkert Det finns för allting, allting. Mm. Viska ja, Men det, det, finns det, faktiskt, finns. Det, det finns faktiskt Vi <laughs> känner att ah, det dagen också det. Ja, det är ännu värre de, Någon på Twitter har skrivit Kanelbullens dag är det bästa som finns För då får man äta hur många bullar man vill <laughs> <laughs> ja, men i, I skolan då finns det en kristenförening De står och okay. delar ut bullar då. Varför hade du inte våran kristna förening det? De var säkert goda än du köpte. om. Nej, de var tåra. Ja, men dina de var hårda. Kanel är bra för blodsocker, blodcirkulation, matsmältning, andningsbesvär, urinvägar är bra för tarmen. Jag håller inte med om matsmältning, grejen <laughs> där. Men sockret på kanelbullen är rena giftet. Kanel är ju faktiskt en väldigt nyttig och hälsofrämjande krydda. Det är mer själva bullen man bör undvika. <skratt> Varför hamnar de inne på kanel? Alltså Twitter levererar det då det borde, borde inte de folk som lyssnar typ Maila in eh, på saker vi ska göra jo. När vi poddar jo. Vi ska spela och vi ska baka Jag tycker vi borde ha en sån här utmaning också Ja. Runkaburka. Någonting vi ska göra När vi poddar Jag, tycker, jag tycker Åh typ... oh, jävlar jag är på att spela <skratt> jag tycker, var, typ, Någon gång varje vecka Så här. Så turas vi om Och så får de folk skicka in utmaningar ja. vi ska göra. Gör det på vår Facebook-sida Mm, Erik och Sebastian och Ja, men vi kan börja måste vara ja, menar. Jag kan göra en utmaning Nästa vecka om vi har fått in mat Skicka på Facebook Där heter vi skrattretande podcast Ska du skicka en utmaning Jag, vet. jag är säker att du får påhålla livet i det Men det här var det 22 avsnittet av skrattretande Jag heter Sebastian Borgert Jag heter Erik Fredriksson Jag heter Miro You <laughs> know,